We keep it, we keep it, we keep it, we Kolpe, kolpe, kolpe ka josi eta josi zubin zubi Kolpe, kolpe, kolpe ka jos ita josi zareak josi Kolre kolpe, kolpe ka josi eta josi zuin zubi Bagoaz, Bagoaz zauta Tantxakun irratian zaude ehun da sei puntu zorzi frekuentzia maritimoan eta gaurkoan hemen taosa entzuten. Am... kol ta, ta, ta, irratia jarraitzen du zuen Eh, Eskerrik asko eta baita ere chantsakun.comen eh, jarraitzen gaituzuenok edo gure podcasta berando eh, jasotzen duzuen hoy. Eskerrik asko. Au taosa da eta bagoaz gaur fresko fresko. Oh, hemen gaude gaur ere, eta ozean eta gaurkoan bagure programa nahiko beteta datorkigu. Indizzen nahiko handitsua daukagu. Lenik eta gein, ba, bioar nagusi oman beharko dizkizugu. Hora ez, itxaron pixka bat. Badaki, bai, oso garrantzitsuak garantz, bai. Hemen ondoan hitz egiten dizuen Hau, unai da Eta bera kontatuko dizkigu Gero horritako batzuk, ez? Baina... honik bat Bat, nik bat Nolakoaz dira? Nolakoaz dira? Ba, importanteak Importanteak dira Biak <laughs> oso importanteak Eta, bueno, ba, gain nagusi bezala Izango duguna da, independentzia teknologikoa bat azken... Alian, batez ere, Amerikako estatu batuetan Artzen ari diren narau edo erabaki batzuei buruz Informatu nahiko dizuegu Oso garantzuak izango direla, bai teknologia arloan Baina baita ere, beste enbat esparrutan ere Behar bada, horietako batzuk e, Batzuen izena, igual, ezaguna zaizue Baina, Protect IP edo Sopa Sopa, bezerako ikimenak Kontuz sopa honek ez, ez ditu bideoa kehartzen. Hostiak bai zi. Baratsu izopa ta uzu duela. <susur> bueno, eta horretaz gain, ba, beti bezala zentzu negatiboan itzegin baino, baita ere positiboan itzegin gou, beraz alternativa batzuk gero posible diren, edo gauza batzuk gero kontatuko ditugu. Horretaz gain, gaur bi gara. Beste pertsona bat kanpoan dugulako. Bai, eh bilbon dugu eta beñatek ba hemen Egon ezin zuelako, ba, mezutxo baldiarigu. Hori, akorte baldiarigu, ba, bera forokop e, e, jarno aldinetan dago, eta bertatik ba, laburpen bat edo bi alibu guk emetituko. Eta hoi xera ingo duna. Eta ondoren, ba, beste gartxot e, filmaren informazioa emango dizuegu, eta baitare, sarean ze gertatzen ariaren ikusi, Ba, badira, etiketa batzuk dantzan ari direna azkeneko momentuan, gure timelinea ikusten ari gara eta besterik ez dugu ikusten Eta beti bezala agenda ere komentatuko dizuegu eta noski gaztetxetako informazio batzuk urte horrena direla eta orfoango dira Eta hoi izango da gure gaurko programa, beraz, bagoaz, bagoaz, eta hautaosa da gogoratu txantxakun irratian Bueno, eta lehenengo oarra, lehenengo ohar garrantzitsua Badirudi, bueno, e, duela oain denbora bat Txapelo kerrak sartu ziren hemen txantxakunera Eta txantxakuneko material guztia erabantzuten Ordonaga iuak eta, bueno, enbat gauza Eta badirudi, bueltatu digutela, bueltan ekarri dizkigut, eh Hau, bueno, ospatzeko da tristea diberea, baina, bueno, kuriosoa Bai, gogoratu behar eraso e, bueno, bat erasobat zuela eta emendik ba, zeukaten zu, momentu honetan ez giren hemen, baina bai jarretu genoen e, oso gertutik, eta bai ba, zituzte materialak, ba, ordena gaioak eta beste hainbat gauza, e, bintzat bueltatu dituzte ez du uste, osorik bueltatu dituztenik. Ez, disko gogorrak adibidez uste dute ez dituzte la bueltatu ba, bueno musika guztia beraien ez seguraski gustatuko zai, eh txantxakuneko musika eta, eta horregatik erabango zuten ba, hori da, orduan ba, selekzionak egiten dira hemen gara hemen lan gogorra egiten da, ba, musika gukeratzeko eta hori, bueno, hori guztia horreztu diago ya ba, eskertuko digute Igarren bezua, garrantz txua Jasodugu lehena liiz UMPS Taldearen eh, komunikatua Naiko urduri gaude hemen eh, ba, bueno, Talde honek bidalitako komunikatua dela eta Eta bueno Samar eh, dugu lehena galdi komunikatua bat iristen zaigula Eta beraz, bueno, eh, barkatu Gure nervioak baina, o, barka, Tentuz irakurria ten, bai. tentuz. Eh, Bueno, UMPS Taldeak E, bueno, gero esan, zinadurak eta aipatuko ditugu baina hause bidali digu e, txantxakunen e, komunikatzeko, eta bueno gu aotxa, herriaren hau txagara eta beraz e, e, komunikatuko dugu ezagutzalgoak ez du urkotzat diruduna ez da mus partidan bikotekide egokitzean ere ez dugu fitsik regretatzen, biba Carlos askea, eta honekin batera ba, badirudi e, Edipiafen e, itzulpen bat Abesti baten itzulpen bat Bidaren nahi izan digutela Zaki guztem mezu eskutu e, duen Baina bueno Aus dio Ez deustaz ez Ez deustat ez Ez, ez naiz deustaz damu Ez egin didaten ongiaz Ez gaizkiaz Berdin dit horrek guztiak Ez deustat ez Ez, ez naiz deustaz damu Ordan dago errastatu da, Ahaz bosta xola iraganak Nire oitzapenekin Sua piztu dut Nire samiak, nire plazerrak Ez duta aien beharrak, beharrik gehiago Erraztatuta maitasunak Eta haien tremoloak Erraztatuta betiko, utxetik Kasi naiz, ez deustat ez Ez naiz deustat damu Ez egin didaten ongiaz, ez gaizkiaz Berdin dit horrek guztiak Ez deustat ez, ez Ez naiz deustat damu, ze Hene bizia, ze gaur dira hasiko zurekin. Eta beno e, sinaduran Gudrun Nlin eta Andreas baderrenak dira Bilbo Jordania Eta hauxe da jaso dugun bezua eta hemendik ba bueno, e, abesti baten itzulpena kriptikoa bada ere. Bilalitenez, ba, ikertzen egon garapixka bat, Eta ikusi dugu nola non je ne regrette rien el orrelako. Baina bueno, ez eta beraz, ba bati eskatu diogu horixe bera esateko beintzat izenburua ondo esateko. Eta hau da gure itzultzaileak translate.googlek esan digune. Non je ne baten moduan No, me eta hoxe da izango entzungo duguna eta gaurkoz, bueno, ba, jaso dugu mezu honi esker, ba, programa osoan zehar edipia fena jarriko ditugu. Hau lehenengoa entzun duzuen hori. Ni la vea J'agrains mes plaisir Je n'ai plus besoin de Balayer les amours Avec leur trémolo Balayer pour toujours Je repars à zéro Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Vi com a fe di Bueno, eta Frantziatik eh estatu batuetara joango gara. Eta zertaz hitzek Bueno, e, aste honetan eh estatu batueetako kongresuan lege batzuk ari dira eztabaidatzen. Sopa eta protektipe legiak dira hauek. Eta lege hauek eh bueno, eh edo diskografika industrien eh e, Bueno, kopiraita ba besteko eh, legeak eh, dirauek eh, diskografika industriak sustatuak dirauek eta bereziki ba, interneten eta sarean dauden bueno, hainbat eduki eta kultura eduki beraien esku eta beraien kontrolpean izateko eta inon ez egoteko lekurik, deskarga lekurik ba, guzti hauek beraien eskuetatik kanpo edo deskargatzeko orain arte beraiek dituzten legeak eh eh bueno, e, beste izen batzuekin baina on eh bueno, eh copyrighta copyrighta eh bueno, copyrighta eh respektatzen bai, kopiraita respektatzen ez e, ornitz, joaten ziren eta esaten esata, eta esaten zutenoren gaur egun egiten dute Ba, abesti bat edo bideo bat e, deskargatzen edo igotzen dugunean en, eduki hori kentzeko eduki, eduki hori hor nitzaiak kendu behar du eta eduki hori webunetik kentzen ez badu orduan hauzira joaten dira eta hauzian ba, legioiek jartzen dira jokoan horren arte horrela horrela jokatu dute eta horregatik ikusi izan ditugu bai Youtubeen eta baita beste deskarga horrietan ba, eduki batzuk ba, eskari e, batzuengatik gatik ba, e, kenduak edo ezabatuak izan direla. Guzti honi, e, bueno, beste, beste pauso bat emateko, ez? aratago joan dira, eta orain egin nahi dutena da, guzti hori asko zobetu os, asko zobetu e, gertuagotik kontrolatu eta En, bueno, eh, sopa edo protektipe type lege hauek sortu dituzte. Eta zer gertatuko da orain lege hauekin? Bueno, lege hauekin orain arte auzietara joaten ziren eh, kasu guzti hauek salto bat egin, beraien eh, epaitegitatik epaitegien gainetik salto bat eta E, beraien esku geratuko da e, erabaki hori ez Beraiek esku, beraiek erabakial izango dute e, Zer den kopirraita e, e, bueno, urratzea eta, eta zer, zer den adierazpen askatasuna Nola baitza, pixka bat, e, e, Estatu Espainolean zinde, zinde legearekin egine izutena Baina eskala askoz ere garantxua goan eta badirudi Nagierana ez direla horretan geldituko zen eh, noski, baditugu alternativa horrelako eh, gauzak ekiditzen saiatzeko, baina horiek ere segurazki murrizuak ikusiko dira. Eta bueno, ez dakit, eh, Unai, zu ikertzen egontza Bizkaia gehiago eta Sakonago hau, baina Kurios... zein dira Bueno, curiosoada ere sinde sinde badirudi dela, ba lehen pauso bat edo globo sonda bat dorabide honetan, ez? Eta bai, komentatzen zenuten bezala, bai, ez dira ez dira hor mugatuko. Baizik bueno, e, eta, bueno, eh eta proxy bezalako tresnak ere eh beraiei eskua sartuko. Zerbitzu horietan eskua ere sartuko dute. Zer dira VPN eta proxyak? Bueno, ba, herrialde askotan, e, ba, zensura edo errepresioa gainditzeko tresna hauek erabiltzen dira, ba bai segurtasuna bermatzeko eta baita edukien edukiak eba, garraiatu edo, edo eskuratu izateko. Eta badirudi zerbitzu hauen kontra ere joango direla. orduan. Claro, ez da auzitegi bat izango hori erabakiko duena, izango da ba, diskografia industriak azkenean eta beratzean dagoen ba, interes ekonomiko guztiak e, erabakialal izango du. Orduan karo hitz egiten ari gara zerbait handiaz, ez, eta horrek eragingo du ere eh zerbitzu bakoitzak, ba bai Googleek, baita Twitterrek, eh deskarga, bueno, e, interneteko zerbitzu guztiak beraiek kontrolatu behar izatea beraien guneetan zer e, publikatzen den. Ze beraien, beraien kontra joango da lege hori. Non modukoak ja ez da bakarrik goiko, eh goikoek edo legediak aplikatutako Hori, bete behar dutela, baizik eta nolabait bitartekari edo zerbiztu emaia diren horiek ere Autozentxura aplikatu barko dute, balin eta, bueno, erasoa jaso nahi ez bat dituzte eta hori behar bada okarrena edo izan daiteke bai. bai, da, eh, gehien bat, bueno, eh, adibidez Wikileaks ekin gertatu dena, ez eh? Wikileaks eh, atera zituen dokum, dokumentoiek eta estatu gobernua gobernak mugitu zuen ba Wikilexen kontrako ba guda hori bai bere kreditu hartelak, bai bere kontu korronteak, baita beste hornitzaile bere hornitzailea askori ba behartuz beraien zerbitzuak etete eta lege hauekin hori egingo dute. Zundu. Eta ez dakit, hau eh, oh, ez dakitago dakizu manik entzuna daukat DNS mailan ere e, erasoa abiatuko dutela gogoratuar e, dugu e, Espainiako Estatua izan dela honetan pioneroa, eta DNSM mailan hau da izena webgunaren izenaren mailan e, mugatzea e, oso zaila da ezin eskoa da berez. Baina go, oraindik gogoratzen baduzue eh, lerengo webgunea. Eez DNSM mailan baina bai justu azpiko mailan hau da. Behar, e, Espainiako Estatuak behartu zuten. E, bai euskaltel, eta bai telefonika batasunaren asunaren horri e, Eta ez ezin ez izan zuten, denese maian egin, hau daizen mailan egin, maia bai egin zutela bitartekari horiei behartu guegune horretara ez zuzen zen. Eta enolabait laborategi, beti esan dugu berrepresio laborategi bat izan dela euskarria, baina honetan ere, e, urte asko dira, e, hemen esperimentatzen ari dira. Eta badirudi, Lege dia hoe DNS mailan zerbait e, egin dezaketela, ez? Bai, Mai? eta hori salatzen dute ere lege honen aurka daudenak. Ez beraiek esate dute, e, ba estatu batua jarriko dela China, Iran eta Siriaren maila berean. Ba, estatu, e, estatu horietan ere DNS e, metodo hori erabiltzen dutelako zentsuratzeko. Bueno, ikusten duzuenez, eh egoera nahiko okerrera dijoa, ba, ba, ni gustezu, bueno, ezin kontro, kontrolatu ezin dira kontrolatu beziko de bueno, alternativa topatuko dira, baina bueno, Google, Twitter eta lakoak honen eh, kontra daude. Ordan hor lobbyak jokoan egongo eh, dira segurazki ezatu batutako kongresuan eta, bueno, ikusiko dugu nora joten, jot, jotzen duen. Baina, bueno, edo zinkasuten ere, bu, ez dugu geldi, geldirik egon behar, eta beti ere esaten duguna, ez? E, horrelako mugak sortzen badira, beti ere aurkitu gara da, horiek eksai bidea. Eta lana badago, bai lana dago, ba, zerbizu emaile interesgarriak e, sortuz, ez bali ma daude, edo potentziatuz, zerbizari propioak eraikiz, eta sare propioak eraikiz, inkluso Balago Maia Azpikoenera ere iristea, hau da, sarea bera, e, tresna fisikoa C'saretatik mugitzen garan, zen hori ere e, moztu daiteke momentu batean eta mozten badigute ez daukagu alternatiborik, hori ikusi izan dugu adibidez, e, Egipton eta beste hainbat tokietan. Orduan, eh nolabait, e, gure sare propioak, gure zerbitzari propioak eta beste hainbat gauza sortzen jarraitzea interesgarria da, eta badirudi gerota beharrezkoa. Eta horra dibidez bago oh, proiektu konkretu bat, ez? Gifineet bai. proiektua interesgarria esan daitekena, eta azken aldean ba, Euskal Herrian ere zabaltzen ari dena. ja bai, Kataluña, hartu nahiko txoin dar, eta badirudi Euskal Herrian ere batzi batzuk ari direla dile, botatzen. Bortuan, ba, ikusiko dugu nola, nola garatzen den proiektu hori oso interesgarria da, eta Ba gainera, bueno, emendik dei bat zabaluna izuegu e, ogoita zeian larun batean e, Bilbon e, oniburuzko mintegi itzaldi egongo da ikateneoan e, arratxalean, zazpiak aldera izango da, batzuetan lustatu egiten da baina, bueno, gifinet proiektuari buruz informazio gehiago nahi ba ezuen gifinet, e, gifi esaten dugu zenda, bueno, berez euskeraz Wi-Fi esamarko genuke, jerekin hori bai Baina horri buruzko Euskar, euskal herrian ibiltzen garen pertsona ba, Biluko gara azaroak ogeita zeian, ikateneoan ba, Zazpiak boltan antxegongo gara Eta bueno, ba, nahi duena ba, parte hartzeko aukera izango du guzti zerekia bai da Piskat hori da gaurko gaia Ezakite karpenik edo bueno, azken esaldirik edo ideari bat imakazu nahi Bueno, ba, gehien bat, adi egon behar garela, ez, informazio guztia hori, eta ikusi behar dugula, ba, nora jotzen duen, ze internet, guk nahi dugun internet, ba, internet askea izan behar du, ez ez da guk nahi dugun internet, edo gure edo guk amestu dugun internet hori. Orduan, ba, e, horren alde borrokatu beharko dugula, eta zarata ateraz. Bueno, eta esame zela, gaurko, gaurko musika guztia, Edipiafen esku joango da Piskat, guatzen komentazera, e, bueno, zen garantxua da ere, ez, ez zein den, ze pertsona Bueno, Edipiaf, ba, pertsona interesgarria izan zan, bigarren gerrate mundialan, ba, naziak, e, frantzia okupatu zutenean Ba, pertsona honek ba, egiten zituen abestien artean erresistentziaren aldeko abestiak egiten zituen baina alalabit amodiozko abestietan eskutatuz eta horretaz gain momentu horretan ba naziek e, jarraitzen zituzten edo ba judutar artistak defendatzen e, ere egontzen eta gainera Ba, ba, badiru badirudi ez dago guztiz konfirmatua Baina bere lanari esker ba, Konzentrazio kanpoetan zoden Hainbat pretxonak ere Bere burua salvatzeko aukera izan zuten Eta bueno e, Edipia fi eskerrak Eta bi, abesti, beste abesti batekin ontziko zaituzte orain Ez dakigu Frantsesez eta beraz barkatu Baina tu ez partut edo horrelako zerbait izango litzateke Guazen entzutera, asko zobe izango data Nous nous aimions bien tendrement Comme oh, s'aiment tous les amants Et puis un jour tu m'as quitté Depuis je suis désespérée Je te vois par tout dans l' ciel Je te vois par tout sur la terre Tu es ma foi et mon soleil ma nuit me joue mes autres Tu es par tout car tu es dans mon cœur Tu es par tout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi Même la vie ne représente que toi Et fois je rêve que je suis dans tes bras Et qu'à l'oreille tu me parles tout bas Tu dis des choses qui vont fermer les yeux Et moi je trouve ta mère Peut-être jour tu reviendras, Je sais que mon cœur t'attendra, Tu ne pourras pas oublier, Les jours que nous avons passés, Les yeux te cherchent sans arrêt, J'écoute bien mon cœur ta mère, Nous pourrons si bien nous aimer, Tu es partout car tu es dans mon coeur Tu es partout tu es mon bonheur Toutes les choses qui sont autour de moi Même la vie ne représente que toi et toi je rêve que je suis bras, Et qu'à l'oreille tu me tout bas Tu dis des choses qui font fermer les yeux E moi retourne pas nerveuse Bueno, eta agendarekin hasiko gara. Lene eta behin, lehen bueno, len komentatu dugu beinat, gaurkoan ez dago lagurekin. Bera Forokop e, e, ekimenean dago topaketan dago. Forokop e, kooperatibari buruzko topaketa bada eta Korte bat bidali digu, ba, zer den forokop eta pixka bat ba, beh, horren inguruan, ba, esplikatuz. Taizo, unai eta <totipa> orka. Laura zin izan dezun donosida, baina nolaba eusaiatuna euskara batzioa egiten. Zeratu gana zainzun donosida batzua dira, da urna golako forokop jarru nalian bilbon, parto den onotelean. Zer da forokop jarru nalian, bada... Euskal Herriko Kooperatio Nelkartet Gaukaten Eztagaiako Foroak edo antolatzen duen urtereko Fardunaldia Fardunaldia enguskiko ari gaizaten Nire esan, bueno, gehiago interesitzen lehenengo zatia Bertan, nahin bat ezaguda plantea zentzielako Gertu behendigarren zatia instituzionalagoa delako Instituzionalagoa, azken non egiten aribe delako bini Amari urteko, e, ur, kooperativismoaren urtearen inaugurazioa. Eta, nen use daula FEMO Zagaleta, berez Patxi López egitea erdurre Patxi López egitea erdurre Patxi López ez datorri eta FEMO Zagaleta erdurre eta erdurre eta ben. Por lako historiak gehiagieres eskidean ez guztazen, Kampoan ba, delitu nahi zuentzako egiten. Goizean berriz, goizean hain bat ez planteatu dira. Mola baite, Mariano Ferrerrer gira tuta edo, Zendez horren ekarri dute e, ezkala da ezberdinak planteatzeko. Ezkala da horiek da horreko batekin, eskala da rituzte. Horten, da, eta Fardunaldia horri horri duten titula izan da gazteria, kooperatibaren enpresaren etorkizuna. E, nolabait, ustartxeko gazteria eta, ba, ba, kooperatibismo etorkizunan eskerri izan daiteke, nolabait, gazteria edo lagunduta ore batsera goizian eztabaila panza izan dio Mariana Ferrandezko zondo bidira tuta dio jauna zen eh momento era publikoaren publikare tintra ciudad eta eztabaila hori egote orduan bueno interesari da. gaina neuritzen zen lurtudo zela eh berrikatzen zuten zela gasteria eta kooperatibismo es da que uno ser la gasteria ta gasteria guztia berdinada berdin tintzu dute es es asko askotan Horrelakoetan zeneo alizazioetara jortzen da, eta, bueno, nigu zera jortxe hori izan dut, eta epizteak, ezkabaila edo kokatzeko, la horretko horreidea okera tuntela. E, nola izaiatu dira ere gaiak konkretatzen, eta ezkabailatu diren gaiak haueki, haueki izan dira ber aurkutzen duten. Baina, bueno, lehenengo ordu dago pasa dugu E, e, eta, asko nahian, gazergen kooperativismoa, gazeri gazergen, orduan, eskabela denetan agiatu denedatua, asko kozatua. Gaiak adoe da, gazteak eta galioak, desain zein dute Victor Urrutia eta egin asko horrego gurezek, dobezegai bat kooperatide gaztei egindako ekarpenak, gertan, nekanea rapidele eta eginak ibagiola, dute, eta ez egin kooperatiboa eskentzen da, eta horritzen dute, garazik konde, lehen gradua egiten adien ez da azte batek, eta Carlos Osez e, ikarkutxako zizendariak. Eta han doren egin da, horain oso modan gauan gauzat. Working, working luntz eta gero work force bat. Nes esko hitzez, abornatzen dien, pausa bat. Eta azten egin, lehen plantatutako gaioien e, induruan ezagai dail, ez datu ez da. Ez handako asko kostatu da, ezagai Eh, Azko hitz egin da balaure eninguruan, gazkei baloreak opedituzten, zintzueen kooperatiboizmaren eh, balorea, eta bergazke zen zintzueuten balore eta e, reformatu hitzaketan balore edoiek, bennean oso oso bai, eh, oro korrak. ere, eh? bueno, zentratu ale izan da ezkabai den, eta hagi konsulto ez dut intereso arriak, autonomiaren konsulto ez dela, eh, autonom bai autonomia pertsonela, e proiektuak aurre atelializatzen dut, eta bai... Eh, colectivo de nedo autonomía no laabait eh proiekektu eh, inguruan eh, sortutako proiektuak proiektuaak ba, a izan bizan naituzen eta bereide ekonomikoa incluso egin desaten azken ni beere aipaatu hatrre eh, eta copyrightismo egin artean ego on daitekeen perla ciudadgonoitaera bueno, de todavía eh sakiosodo explicatu chat send la pista perrela litua eh Ezekite ulertzen zuten edo ez, baina interesatu zari zen jarduna aldea bukatu denean Hende, zenteterdea balde txea behazerzen eta nola balioz esaten jake erretikar operatismoa dintzat Pero bueno, eta Eker dizinean tratazen dugunen zata eta Baina, baukago bueno, zendea ja nikuzte eta, eta bueno, irretien ere Eta erat duzak egon gai da. Eh? Zake erretika, zer da. Eh? Zertan baliatu daiteke kooperatibismo haurentzat. Eh? Kooperatibismoa zertan edaili zake erretika non erretik talan egiten zen diak. Eh? Iztain ditzak egon gaiak. Bueno, hennin usen zaituzket, hennin egiten dugu eh? karton hotelean. Hennin dokan logi iguzgarrian, hennin nago lagun bat zutin, grabaketa diten. Ia ja, programan dugu ezaguan, eta bezartak denei. Bueno, ba, hauixe da, bainatek eh, bidali digun eh, informazio informazio hori eh, garantzua eta interesgarria batez ere aipatu duen etika jakerraren inguruko gogo eta egin duen gogo eta eta gure agendarekin jarraitzeko esan behar dugu, bueno, eta gaia zaldatuz gartxot eh, filma eh, estrenatuko dela ba, animazeko film euskaldun bat estrenatuko da Euskal Herriko Aretoetan eta, bueno, nahiko interesgarria bat ez ere guri bereziki interesatu zaigu e, arazio batean gatik, eta da nan, e, oiko, oiko finanziazioaz gain nanoekoizleen figura ere landu dutelako oatzen naiz nora aurreko pasaran urteko durangoko azokan e, kampoan e, zeuden gar, e, dirua jasotzen eta nanoekoizleak bilatzen amare euro oren truke jasotze zenuen torra pintxo bat baitare pelikuen filmina bat, filmina txiki bat eta horretaz gain ba, zure izena e, filmean agertzeko aukera. Oso ideia polita iruditu zidan profundia zitz egiten duguna, ba, bueno, ez, ez, ez dutu uste diru gehiagiri jaso dutenik, Ekin menonekin, baina bai, bueno behintzat, nanoekoizle horien sostengua eta gertutasun hori balio dezalan ere partetik Aldudan zabalkunde guztia emango diot e, filmeari, eta mese ez joan saitezte e, aretoak e, betezera Hau xeda, videoz ez bada ere audioz, e, gartxot filmaren trailega E buka guzoen eh koingurueta Errege kabadeari utziziokorrean batzoaz z espektabil etxipeneta Zer nahi du koblari gogoratzen hau behorrek? Gestautaun osoak gurrtukotik runtzezpaiz. Horreaga du latinez garai beritako izena hau Sarana go garai berrietarako Jaun berria daukagunik sarrana iago Nagusi berria du zuen arren erregenauzu oraino Viva errege Viva Arzo Daketak es dituk den ongustuko iztanen eh? eta Gaia salatuz orain gaztetxetara eta buen urte mugetara badirudi Badiru di, e, zarazko gaztetxearen, butzutzulo gaztetxearen e, urte hurrena e, dela, oso luzea Bai, <laughs> bai, ia bete dara magu, ez? E, bai, kristolara, hori bai urte hurrena, nien urte ez horrelakoak egingo ditut Astero, astero, zerbait egingo dut Eta... Ba bueno, ostegunean, bueno, 17an, gaur, gaur, bertan, alegia, zazpiderritan, oaintxe bertan izango dugu corto emanaldi batago bertan. Eh, ostiralean festa antoratu dute, eh? Caiolatic Fest, eh? musika elektronikoko festa izugarria badirudi ez da rengoaldia eta aurte rengoaldiz. Eh, electro jaranga de orola coremba de Carricodotela. Bueno, badirudi propaganda egiteko Garaian ba, badirudi Zarautz Parade deitu diote eta 6 hasiko dira kaina ematen eta gabean di festa egongo da Mintec Kobazulotik zuzenian eh, e, duena. Bomber, bomberua. Jaitor Morganen titulatua, ez dakigu zuzenesan idonean eta kamon, Lizarrako production man. Horiek denak egukiko dituzue Zarautzen eta bakarrik lau orren truke gehi edabe magikoa. Baina ez pentsa horrekin ez dira konformatzen, eta larun batean ere farrarekin jarraitzeko asmotan oraindik, ZARATA FES BI MILA TAMAIKA antolatu digute eta egun horretan Ilkar, urretxo donosti eta leitza eta sokoaren arteko nasketan ondorio sortzen den ZARATA, kamorra gaizto arpegia izan arren bihotzoneko ZARATA donosti zaragauzatik Arrautzu zelak mila larondalareta bairu azken konzertua despegitu nahi ez duen orilloko Ja zain, gaztea en partetik eta Infest iparraletik bigarren aliz gure gaztetan talde gitz interesgarria. Horixe diote eta hau da putzuzuloren eskaintza. Eta putzuzulotik hando Eta handoa zer, handoa ba, Mozorro Festa Hauek ere, urte muga eternoa, amabigei amabost urte, gazetxiz zarrak gehi berria Eta Mozorro Festa az gain, behintzat, e, bueno, itzaraguneko aixerrek esan digun bezala, behintzat peluka eraman mesedez Despartins eta La Popia, La Popia, argi eduki La Popia pop. delia, pop, pop, vale, La Popia Ez da Pop, bera ez, pop, elez, pop, baina no, hori da <laughs> Oizia eta orduan, eh mozo erre festa izango dugu, despartins bakizua eta bikaina eta divertigarria, bai pixka bat antzatzera joateko perfektua izango. Dugu. Funny but it's true. Or none Eta kilometroetaragoaz, ez Bertan elituko da eta Andoainen Eta, bueno, ba, entzutzen ere, kinometroetako aurkezpen jaia egingo duterako, ba, hostira lonetan, e, Juanita Alkain plazatik kale egingo da, seietan, eta ondoren, ariurralekilolegi egan, zazpiterdietan, kinometroaken aurkezpena izango da, bai, bertan, bai, arropa, lema, logoa, eta, bueno, izango denaren pixkaban lagurpen, Bat, e, izango da baitare bideomanali eta antzerki eta saio, eta dantza saio izugarria orduan badakizu e, denak andoan jera e, seietan, Juan Italka inplastatik eta gero polikilolegia zazpita gehietan <mimitra> eta bueno interneteragoaz gaur eh, entratu gara eh, egin dezagun bidea ekimenaren barnean eh, kolosalaizango da punto info egune atera dutela eta bertan ba atzikimendua emateko aukera daukagu beraz animatzen bazarete sartu kolosalaizango da punto info eta atzikimen atzikimendua eman yes, Eta Twitter, bueno, aste honetan, zertaz, itzein den Twitterren bueno, Alde bat daukagu eh, hashtagau eh, isa isa enigma Ogeita bat, garren mendeko enigma edo, bueno, ez dakit, Ikusi dugu aste honetan Ez oso ondo zer den, baina Zer enigma ote izango, ote da Kuriosoa, ez? Vai. Ogeita bat enigma hori, ez? Baina ez dakit gu momentu zezin dugu handiegirik esan Ez dakit aterako den, baina, bueno Orcheustando. Eta, bueno, gaur eh gaur gure timelinean atope dabilen etiqueta, ba pf, nik nika maior da. Bai, ez esgera orain agenda politikoan gehiegi sartu. Bai, ez daukago. Es esegia, da? o sea, normalean eh saio hau argi garbi, politikoa da, partidista eta sindikala o sea, justo movimiento social y tal, batzuek, ez guztien noski esaten dutenaren kontra gu politikoa gara, sindicalistak eta partidistak da, baina bueno, edo zen kasutan, kasu honetan, e, gure team lanean etengabe agertu den jaista e, gau, e, ba bizkata nahi dugu eta bueno, baditugu mezu batzuk, ezta? Bai, e, bueno, batzuk irakorko ditut. Ba, nika maior, ba bueno, eh Bilboko gazteek Amaiorren aldeko bultza hiru dute kanpanean azken chanpa. Bueno, hori daukagun mezu bat. EAJek Euskal Herria manipulatu ez izan, Nik Amaior esaten digu ander B. Zaraitzuk. Eh Iñaki Lortzak esaten du urte gehiegi itxaron dugulako Nik Amaior y eh, bueno di a pill para decirle al ppso y al pv que, que no aceptamos sus medidas neoliberales best debate es más yo votaré a mayor porque lo que nos une es infinitamente más que lo que nos puede separar justozo meceladarazsco aportación cree badira solo best Choloko que se ha gure bozka bakoitza merenga tertazoa ba delako haien aurpegian, nika Maiur. Beste bat eredu ekonomiko alternativa proposatzen dutelako, eta bar eta bar eta bar luze bat. Eta horrietan neri gustatu zaidan bat, eh mirtzuk egin du, doktor, doktor deseo kotxaian dizka berria aterako duelako, <laughs> ai por inventar. Eta horregatik, ba bueno, otu zaigu behar bada, abestia jartzea, oso politia izan daitekerakoan. <gülüyor> empezando en la oscuridad. ¿Quién dijo que no es más divertido que seguir los caminos marcados? Resbalando por tu cuerpo, rofiado por la confusión, es la duda, mi bufamba. Hormenta salpica, despejando la estupidez Tiro ve la cadena y digo adiós a mi trocito de real y va Hay cuentos por inventar Hay cuentos aún por inventar Hay cuentos por inventar Hay cuentos aún por inventar Bueno, eta saioari ya, bukaera emateko Azkar, pasada gorko saioa bai. eh, bueno, bukaera emateko Edith Piafen Labien Rose abestia jarriko dugu segura eski zuen asko ezaguna bueno, asko, asko ezaguna izango duzuen abestia eta gaurkoan ba, esan behar dugu e, programa ondo atera da rosa kolorez ikusten dugu bai, bai etorkizuna eta osean eta bueno, bai irikitzen diren ateak eta bukerak Verás, la habían <muchas> robos, nací, está, UPyD y Ñu, y se estuvo en boscatco. <risa> <muchas> miens, un río que se pierde en su boca volando el portre sin Lolo mkel ga partie. Tu le m'embrasse dans ses bras, il me parle tout bas, me de mourir, de que quelque chose. Il Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est pour moi, moi pour lui dans la vie, il me l'a dit, l'a pour la vie. Sans moi Mon cœur qui va Des nuits d'amour à plus Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis, des chagrins s'effacent Heureux, heureux En mourir Quand il me prend dans ce Il me parle tout bas, revoit la vie en ronde. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est un dans mon cœur, une part de bonheur dont je la voix. Oh mon amour toi dans la vie Des maladies pour la vie Elle, que je t'a Alors je sens en moi mon cœur qui